Oficialen uh, gambarrako autoskundeak uh, ditugu, dazken untan uh, buru hilaren oita hamarretik ujiaren amalau eta uh, zerrenda buru, beraz, bi zerrenda baitira, bi zerrendetarik baten buru abiatzen zira, zanrak uh, Egunon? Egunon. Eta beraz aurkezten zira, UPA oai hartio boterean kontra. Zendako, zer da joiten eztena? Hala, ma... Um, badik eta hoai laugeren, laugeren aldia duk eta parte hartzen dugu bosa horietan. Hatzarian abiatu zian ofizialeak elkartia ikin zian Euskal Herriko mulcho bat eta plantatu zena eta gogozkatzeko Oficialen egoera zertan, zertan zen eta nolaz parte hartena zen Eta gero emendatu dira, partai dugu heli batuk eitez, uh, gero elgarretatu geituk uh, ofizialeak uh, elgarretatu duk lantegiaikin, eta lantegiaak berriz eta federazion batima eta CGPM haikin. Ordian bakituk jiru elkarte hor, presentatzen genak, jakitez, idekia nahi dugula zerrenda, zerrenda ez duk mugatua uh, uh, sindikatu horier bakarrik, duk erraitea uh, Uh, Gure ikusmolde edutena ekin, egiten dugula eta motivatuetan ekipa batekin. ekin. Denak, denak uh, elgarzen tizterapizkata uh, UPR-ein imobilizmo asalatu beren uh, leki hartzeko? Uh, Bostetan presentatzen izale, beti uh, intsiatzen inxatze, duk eta norbeten lehienin hartzia. Benaduk eta ez gambada horrek behar diela berriz eta urbiltasun bat nahi baok uh, ofizialetak. Eta urbiltasun hori, mementuan, Ezti hau, ez hau kritikatu nahi, nahi baok fonksionamendua edo uh, emplegatuek egiten dutena, salbu politikuek egiten duten eta edo hartzen dituzten eta sendak. Eta hoik... Uh, nahi bauk beharrik e, jarri e, egunko ofizialiain onduan. Badituk beste sierbitzueli bat orain mehartuzkanak eta diela hoi tarramagur urte ezberdinak e, zienak. Zeren eta e, formakuntza sailean izan badin e, aprendizgoan eta ola aldaketa handiak baditiau zerren eta e, zailtasunak baditiau gazten txarrazteko guri ofizioetan, eta berden boran ehuneko hidutan hoi eta ofizialetan uh, ez zer den eta holako ganbara baten laguntzain uh, edo laguntzen uh, ahala. Hortoan guk nahi dira hoi lehenik informazioan egian hazi karikaratat, bultzatu aprendizgoa hoi, uh, Uaiko gauza kontutan hartzuz erraitez auto-entrepreneur hoik eta badirela bakarkako langile hoik eta statuto hai pixka bat salatzen dihau, zerren eta prekarizazio bat ezarten du kalike eta enplego hiiekin, jakitez denak edo egian edo gero beantako sartzen diela, eta RC eran aidik erresima sozial diseinapena hoi e, gainki dela eta funtzionamentu hoe beste taldiak salatzenik salbu hukdiela buruan ordan ontsaduk e, eta e, haiekin eta haien buru izatea eta berdemohan salatzea ordan guke gaitena da beste beste manera zigiten alitaikela Régime social zenepanant hori, uh, piskabat kohopilo koho bat edo bat da gaur egun zen ofizioen dako? Baina segurtantza aldetik eta nahi bauk eta ideasegurantzen aldetik eta ertraten dako taola. Bortxatu iz, eta hortik pasatzea eta geokotizazioak egin bat, eta azkarga dituk, eta zerbitzuak trabalak, orduan eduk eta um, erraitea, kasu aldaketeli batzu, berditea hu, eta badia hu, eta erdarra den bezala, obligazioan de rezulta memento batez. ez. da, banatzea behar da penxatu, edo zer behar da behizpentsatu Eduk horberden buran. E, Hemengo kamarako ber ber sistema duk, dugu eduk eta urbiltasun bat, eta e, performentziak alt egiten te hau dener, bon, egiten duk ahaltuzkanak, baina... Memento eh uh, uh, bat heltzen delaik beharik epe bat esai, ni hau ook suma denbora berden eta ihardukipen baten ukiteko, eh uh, berri azaltasun bate bildu, berrik eta argitasun bat bildu, sartzen zira holako sailean edo ez edo ara. Eta hor ja 마련 uribagin titek proposatzeka horrena independenteak eta um, aipatuz bada, hor, behar, problematik, pixka bat, uh, gero, eta gehiago entzuten duna, uberrizazion haipatu duze hori ziren, egia konkurrentzia galderak uh, pausatzen dituela, jenen arteko konkurrentzian. Um, Zeak nola nahi duze galdera hori erantzun edo eh, erantzutera entxatu bedaren? Hoa, gizartea ez dela funksionatuko eh, hoiartino funksionatu den moduan. Gana, herik, azken beroita hamar urte hoitan manera bat eta duk. Eh, beste beroita hamar eta urte eh, ber moduan funksionatzen gira, eh, badakiau eta nunbait eh, desekilibrio haundia ezaiko dugula lurralde hontan. Orduan, beharko dira, Ezti hau milako eginen, ez dia, eta hori erraiten, eh, ondoko departamentoan ditukuk, bena eh, guk erraiten duguna, dik adaptatu behar egunko eh, egoerai. Uberizazioan ehoi duk, agian, huaiko tresna duk, eta komunikazio tresna berrie hoiekin, erraiten ahal dukala, benda nik badakitolako gauzain egiten, holako presioan egiten dut, eta bo, merkatu bat fa, eh, zertzen duk, eh, zango pilatzen, erra nahi Ber kontituzioak ez pakabal ezte eluke problemaik. Salbu, uh, enplegu batuk eiten ahalduk eta nonbait, enpresak ordaintzen dik eta jire biharra. Uh, Salbu, nik onduan egiten ahaldiat eta hiberrizatzione, egiten ahaldiat eserbitzua edo taksien onduan edo uh, zer nahi zail lan motetan, badut mubleta muntatzeko etxen, ni pixkaat adretan iz eta egiten dut ez dakit hamar horroentako denean. Nekitez, bestiak eta hoita hamar edo berrogei ditan dira, Eta orduan hor eta hautoa fitegin hauk. Salbu, memento batez, kotizazio neak beharko diela pakatu, beharko diela holako gambarak eta ibilazi, beharko dugula biharko aprendizer. Pentsatu zerren eta egun dugun arranguda handien eta bat duk um, kanpotik egak ditugula uh, langileak, gehu eta abo zerren eta ezpeitugun iu formatuik gure... Uh, ofizioetan eta e, trabaileak detaseoik ekarazten ditu hau. Bati hau zuzenak ekarazteeko edo Poloniaik edo Rumaniaik olertzen jat Rum, edo Ozeiangituk, Europangituk meharkotea hubena denek berkarkak ordainetetzagun lugalde batetako karriak balin badira hebe karriuk ordainetetzagun denek berhenian eta beste laniedaduk ekarazten ditu hau egun eta biharko aprendizik ez dikiau gehio Nola pentsatzen dugu biharra. Hemendik bost hamarukten buduan, ukanen dihau, egiazki eh, katastrofa jipi bat zerreneta, luralde honetan, eh, kanpoko langileak baizikuk egiten baditugu, enetako eh, ez dukek eh, eh, luralde baten politika aiza ustatzen ahalko. Pentsatu duzien, nola berriz aprendiz gehiago urbilarazi uh, ofiziale, uh, ofizio horietarat, uh, bat dituzi idea batzu, zentzu hortan. E eginak? Bailea, praktikoki egiten dugun aduk, nik eta egan urtian bain egan bost aprendiz, bost eta ikirua musatzen ditu behar urtian. Guk egin badugu, bestek aiz egiten aldi, orduan dinamika bat eman behar, di, behar dik, bultzatu behar posibilitateak badituk. Jakitaz koztatzen dela aprendiz bat zerren, eta formakuntza egiten duk parte bat eta uh, enpresan eta beste parte bat eskolan eta gero onduan hartzen duk eta jakien jak langile bat harri harren formatzeko orduan zendakok eta zmi gain parte handi bat Hala, uh, hainbat garristia kaleik ez duk eta hainen ere, aprendiz baten eta enplegatzia eta orduan hor hain itzek egiten ahalikia, aprendiz bat hartzen ahalikia, ahintu behar ahalikia gehiago karguhoik eta e, beste dinamika bat ez ari eta hoi, hor, egiazki holako proposamenekin egituk biharko e, guel urraldea azkartzen. E, Gaur egun e, ofizialen gambara bat da, departamendu untan, Hara ikusten, ari dugu zuen zerrenda eh, bada eskualdun gehiengo ahondi bat, biar nestonbait ere, baina sifreik eh, e, ezute manen, baina gehiengo ahondi bat alare eskualdunez osatua. Zer da, eskualergiko zerrenda bat da, du duziena? Ez, duk eta hortan lantegiak parteide dela, eta lantegiak bon, lugalde baten etako partaideak bakarri dituk, eta gero zian behar, um, Uh, Ezginan ginean uh, nahi bortzaz romkaz representatibitate bat eta uh, luraldeka egiazti edo, behar ginean ekipa bat. Uh, Bona bat ditu hau alek ebedeatzi bihernez, hor uh, eta pauetarrali bat zu nahi eta hola. Uh, eta uh, zian uh, beste gaintzian eranen di hau, uh, eh, uh, han gehiago bihernez baduk euskaldun beno, hor duan... Uh, Biarnezak Euskaldun erkontra. Eztiatu uste hola ikusi behar den, uste ideat eta aipatzen nuen zerrenda irekioi, zela uh, lan egina izuen jendeli batekin muntatu dugula. Gin, a, abiatu gine laik hor usaiako lazpabostak erranginean, behar ditu nor da prest bere denboratik egiazki emaiteko hortan lan egiteko. Aldaketak egin behar bat dira lan edo denborak hartu beharko Orduan... Uh, Hada, eta multsu hori baduk, eta uste bezala, ebe agertzen den, uh, multsu hori motibatu azela eta nahi dugula egin. Aldak eta instituzionara izanen da Ipergesko ondoko urtahilean, egi elkarko bakarren sortzearekin, ofizialen ganbarak, zer ustez behar luke, segitu aldaketa hori eta hor parte izan? Duzai bate gabe. Odan, uh, hori, uh, eta, egin ziren, egin ziren, gauza importantan eta iku bat duk. Beste diau eta, beste manieraz egitu dira, eta ziren, eta siurreko haute izatez eta horre dezkarri bezala horre haute txien lan hortan parte hartu dira eta zinez, intrez gari eta urubiletik ikusi dugun ze aldaketa eta zer bultzada izaten altzen geho bultzada, dinen duk, jendetaik. Eta, egin, Berriz eta komatu, inkusten dago beste maneraz ez beti egresa. Bena uste da, desafio baten, luralde batentako, eta bi luraldek batitzie behen oktasunak, eta bi luralde horiek ahaldie behen badie dena irabazteko dior. Eta uste diat, gamberek, justoki, eh, baduk eta zesei babai beste bat eta pauen, gambara, eh, departamentukoa dugu eduk eta, fe, ofiziale gambara, eta bai, laborantxakua ere bai, hairituk eta servitzu handanabai joaiten, eta bordelekarra biltzen ditik, eta hor emekie meki emeki bastertuik izanen dituk, guk erraiten duguna, beharko dela, akuntrai, beharko dugula, bernatu, gamberen arteko, Hareman hoi beharko dela azkartu eta biek berlanak egiten dituztelaik pixkaetaantzi beharko dila eta zerbitzu beri eri batzu beharko ditugula proposatu dena zerbitzu uh, beri egunko egungko ofizialen beharager iagerdkitzen dienak. Razak etxe be helgar agurtua itzin berrodan azken hitz bat jakinez... Uh Ebe, azken haute eskundetan, bon, eta iketzin ezten pasabinan, e, izan zen eguneko ogoiko parte hartzea, e, ez da hainitza, ala parte hartze bat, beste eguneko latanoiak zer egan naizineke, behar zuen listaren alde egin egindezaten? E, paper batukan handuzi eta e, iraila hoita hamar edo urria eta pen hortan, e, ohartzite, e, gambarrak hainit zerbitzu bat zuendako. Eta gupresgiela prez zerbitzu horien, ekarteko zuetaik hurbil. Hala, eta e, jakitez lekukua gila, denak hemengo e, ofizialeak gila, e, denak aktivitatean girela, de badugu beroita abedeatzi urteko eta adin e, moiena bat, eta e, hoi... E, Memento batez tresna hoi, behar dugu biziazi eta behar dugu atxiki. Ez dukek balio bihar, eraitzia egun batez desakerzen balin bada, a, jakin banu boza emanenean. Eta jakin hazie, e, ez dela lan gaitza izanen, eta nahi batutzie utzie jendeak laguntu eta beste indar bateman eman, ebe, boza emazie. izenbedura bat, e, gutu nahin ezartia, Fozta fierdet hartizan ezarzi envelopain barnean eta igor denak prestiti da eta, eta Mil Esker ranen dauziak eta inziatuko dugu egin halain egitea hemengo ofizioen eta biharko gazterre maiteko Zanak etxe berri Mil Esker? Zuei